Частина друга. Найкращі монстри. Найкраще з гіршого. Почався дощ. Він лив годинами, перетворивши стежку, яку не обрали, щоб уникнути головних доріг, на розмите болото, стікаючи краплями з листя, що обросло у бабіч, і поступово просочуючи нещасну паству каплиці святої слушності до нитки. Вода просочилася крізь капюшон брата Діаса, стекла по попереку, зібралася навколо яєць і, в нечистивому союзі з нескінченним рухом мокрого сідла, жахливо натерла їх. Він не пам'ятав, щоб серед мук, яких зазнавали мученики, було натирання. А дарма, чорт заберай. «Під дощем я не в найкращому стані», – буркнув він, дивлячись на залізно-сіре небо. «Нещодавно було сонячно». Сказала принцеса Олексія, яка їхала поруч з ним з вічною краплею на кінчику носа і королівською гідністю потопленою котячої тушки. «Тоді ти теж бурчав?» «Я взагалі не в найкращому стані на вулиці», – буркнув він. «Не думаю, що комусь тут в принципі подобається», – буркнула вона у відповідь. «Мені подобається!» – крикнула Віга спереду, піднявши одну татуйовану руку. Чим мокріше ставало, тим більше одягу вона скидала з себе поки не опинилася босоніж у шкіряній жилеці з капюшоном, який навіть не потурбувалася накинути. Те, як цей нещасний одяг облягав їй м'язисту спину, дуже відволікало, а її бадьорість перед лицем усіх злигоднів дратувала до сказу. Тим більше, що найбільша небезпека навколо, настільки брат Діас міг судити, була в ній самій. Він жив у постійному страху, що вона знову перетвориться на зубасте жахіття і розірве його на шматки або навіть пропустить перетворення і розірве його на шматки, перебуваючи в людській подобі. Вона здавалася цілком здатною на це. Він зробив ще одне марне зусилля, щоб посунути на терті яйця у зручніше положення, але не зміг. Наскільки біса далеко до Анкони? Головним, звичайно, був брат Діас, призначений самою папою. Але Яків Торнський насправді був на чолі, сидячи непорушно, не мов би вступив у смертельний двобій із погодою у якому не могло бути ні відступу, ні капітуляції, ні перемоги. «Ми не їдемо до Анконни», – пробурчав він. «Що?» – брат Діас відчув серйозну тривогу. Мабуть, п'ятдесятий раз з того часу, як вони виїхали з-за їжого догуру. Він смикнув за повід незадоволеного коня, що, правда, було нескладно, оскільки вони рухалися вкрай повільно. «Анкона була дуже чіткою частиною плану кардинала Зиски!» Старий лицар повернув коня замість того, щоб повернути голову. «Плани мусить гнутись під тиском обставин!» – прогорчав він. «Наші, зазвичай, стають шокуючі гнучкими за кілька миль від священного міста!» Батиста нахилилася з сідла і одним пальцем насунула капелюк, дозволивши струменю води вилитися скрізь. «Після цього ми схильні до імпровізації!» «Маркіан знав, де нас знайти!» Яків здригнувся, обмацуючи одне з місць, де не так давно була стріла. Ймовірно, він не єдиний, хто знає про наші плани!» Нам потрібен інший порт, брат Діас ще глибше втиснувся у своє вологосідло. сідло. Якщо не Ванконі, то де? Неаполітанське королівство відпадає, очевидно. Очевидно, Генуя або будь-який із західних портів. Генуя така чарівна навесні, зауважив барон Рікард. Означало б, що нам треба плисти повз Сицилію. Там повно піратів. Ту, пірати. Батиста здригнулася. Брат Діас не мав теплих почуттів до піратів, але навряд чи вони могли бути гіршими за його нинішню компанію. Ти ніколи не займалася піратством? запитав він з глибокою іронією. Він не влучив ціль. Відсили три плавання, відповіла батиста. Просто так невдало випали кості. Визнаю, я починала з романтичними уявленнями, але вони швидко розбилися вщент, можете би запевнити? Те, чого не розумієш, поки не побачиш на власні очі. Вона знизала плечима. «Пірати – це блядський жах!» Принцеса Олексія підняла свої росяні брови. «Та не вже. Вони дуже-дуже жахливі морські розбійники. Вони не смішні, не чарівні, ще й їжа жахлива. Якщо хтось запропонує тобі стати піратом, скажи, що ти зайнята. Власне, це моя порада». «Я, мабуть, і буду зайнята», – сказала Олексія. «Буду імператрицею Сходу. Або ще більш, умовірно, мертвою. Власне, це два варіанти, які я розглядаю в довгостроковій перспективі». Звичайно, це ти й зараз так кажеш, але з мого досвіду, а він... Значний, запропонував брат Діас. Так чи інакше, життя робить дивні повороти. Дивні повороти. Я маю на увазі... Батиста махнула рукою в бік їхньої компанії, що сиділа верхи посеред жалюгідної золотої дощем галявини. Озирніться навколо. Чому ми зупинилися? Брат Діс судомно обернувся і побачив, що сонечко зупинилося просто біля його ліктя, а її неприродно величезні очі дивляться на нього. Які б чорні мистецтво вона б не використовувала, щоб залишатися непоміченою, здавалося, вони поширювалися і на її коня. Брат Діас із явною підозрою поглянув на тварину. Розраховуємо маршрут, пробурмотів Алекс. Не можна ризикувати на тіренському узбережжі», – продовжив Яків із втомленою інтонацією людини, яку змушується повторювати надто часто. Отже, лишається адріатика, неаполітанське королівство відпадає, очевидно. «Очевидно. І портові доки в папській державі будуть під наглядом, пасажири будуть з документами. Церква любить паперову тяганину», – зауважив Бальтазар, згорбившись у седлі під накинутим на голову шматком мокрого брезенту. «Навіть більше, ніж Бога». «З мого досвіду церква не надто цікавиться Богом», – сказав барон Рікард. «Вони думають про нього так само, як юрист про закон. Щось, що можна й обійти». «Ти вампір», – огризнувся брат Діас. Звичайно, ти ненавидиш церкву». «Навпаки, я великий шанувальник догматів вашої релігії. Мені просто прикро, що спасенні, як правило, мають так мало схожого за своєю спасителькою». «Навже ми повинні терпіти думки вампіра про богослов'я?» «Або про право», – додала Батиста. «Я провела два місяці у суді в Наварі, тож відчуваю, що однією ногою стою в цій професії». «Як і всіх інших», – зауважив барон. «Скільки ніг може бути в однієї жінки?» запитала Віга і засміялася. Сама. «Портові доки в папській державі будуть під наглядом», повторив Яків ще більш втомлено. «Що виключає Равенну, Ріміні та Пескару?» сказала Батиста, перераховуючи міста на пальцях. «Пескара і без того жахлива», кинув барон Рікард. «Я б не з'являвся там навіть мертвим». «Ти вже мертвий», сказала Віга. «Але я б там не з'являвся!» «Це має бути жвавий порт». – пробурчав Яків. – Десь, де ми можемо загубитися в натовпі. – Це те, чим займаюся я, – сказала сонечко майже замислено. – І я! – Віга відкинула на бік копицю волосся і підняла капюшон. Її жилаві плечі, татуйовані рунами та застереженнями, все ще були дуже помітними, як і собачий ікла в її посмішці. – Ти схожа на перевертня в капюшоні, – сказала сонечка. – Отже, – промовив Яків з різкістю сокири, що опускається на обух. «Ми їдемо до Венеції!» «Венеція?» Брат Діас ще більше занепокоївся. «Це твій план?» Яків проігнорував його. «У когось є знайомі в Венеції?» «Я знаю людей скрізь», – відповіла Батиста. «Не можу обіцяти, що я подобаюся всім». «Хоч комусь ти взагалі подобаєшся?» – запитав Бельтазар. «У кращому випадку мене терплять. І все ж я найпопулярніша серед вас на сьогодні». Барон обвів групу презирливим поглядом. Оце так низька планка. Люди рідко згадують мене з любов'ю, усміхнулася Віга. Але і рідко забувають. Говоріть за себе, сказав Бальтазар. Я входжу до трійки найкращих, а може й до двійки найкращих некромантів Європи. Успіх, звісно, породжує заздрість, а заздрість образу. Але люди не мають іншого вибору, окрім як, принаймні, поважати мене. Покажи мені хоч одну людину, яка тебе поважає, сказала принцеса Олексія. Запанувала тиша, яку заповнював лише стукіт дощу «Венеція», – сказав Яків, розвертаючи коня «Там ми знайдемо корабель, який нас відвезе» «Але ж найсяйніша республіка перебуває в стані війни з папою», – вигукнув брат Діас «До Гересу відлучили від церкви! Двічі!» «Деяких дуже хороших людей відлучили від церкви», – сказав Бальтазар «Усім відомо, що вона отруїла свого чоловіка» «Деякі дуже хороші люди отруїли своїх чоловіків», – пробурмотіла Батиста. «Це місце – яма пороку!» Віга знову відкинула капюшон, піднявши одну брову. «Справді?» «Ми їдемо туди не для того, щоб молитися», – сказав Яків. «А якби і молитися, – сказав барон Рікард, – то, безперечно, важлива сама молитва, а не місце, в якому вона відбувається. Бо, о диво, для спасительки найскромніша купа сміття була б собором». «Венеція – це гніздо бандитів. Вони нічим не краще за соціалістів. «Вони гірші», – сказала сонечко. «Адже краще організовані». Яків заплющив очі, потираючи перенісся зі шрамом. «Ось чому останнє місце, де хтось шукатиме принцесу, яку підтримує папа. Це Венеція!» Відвишкарив зуби і розвернув коня, щоб їхати далі. Все, про що міг думати брат Д'єс, це сморід горілої соломи, відчуття чобота людини-бика на його спині, Вбивче презирство на обличчя Маркіана, хрускіт кісток у щелепах вовчиці монстра, яка зараз радісно скаче поруч із ним, відпускаючи безлузді жарти про дощ. Він більше ніколи не хотів переживати нічого подібного і відчував, як у його горлі піднімається бульбашка паніки, що має вирватися назовні або блювотою, або відчайдушним криком про допомогу. Ми не їдемо до Венеції. закричав він. Я вікарі каплиці святої слушності, і якщо ви пам'ятаєте умови зв'язки. «Є місце збору паломників», – принцеса Алексія перебила його, наче він і не говорив зовсім, – «біля сполето. Сотні проходять через нього щодня». «Що тебе туди привело?» – запитав Бальтазар. «Трубота про свою безсмертну душу?» «Гадаю», – весело відказала Батиста. «Вона завітала, щоб обдурити кількох спасених. Вони об'єднуються і вирішують до Венеції, щоб відправитися у подорож до Святої Землі». Очікувана спадкоємиця трону Трої не підтвердила звинувачень Батисти, але й не спростувала їх. Ми всі можемо роздобути капішони, приєднатися до них. Але це може зайняти тижні, заперечив брат Діас. Краще доставити її втрою пізно і живою, ніж швидко й по шматочках, сказав Яків. Не можу не погодитися, пробурмотіла Алекс. Ваше високосте. Брат Діас застряг десь між повчальним тоном і благанням, і в кінцевому підсумку не впорався ні з тим, ні з іншим. «Її святість обрала мене не просто так. Кардинал Зиска обрала тебе?» – Алекс подивилася на нього з неважливим поглядом. «Тому що знала, що ти зробиш те, чого тобі скажуть. Венеція – це найкраще з гіршого». Вона клацнула язиком і поїхала далі. Іноді, прогорчав Яків, розвертаючи коня, щоб їхати слідом. «Найкраще з гіршого – це найкраще, на що ти можеш сподіватися!» «Вперед до святої землі!» – проспівала сонечко, яка поїхала слідом за Алексі Яковом. Брат Діас жалюгідно дивився йому слід. Півдюжини монстрів, а його розгромила принцеса. «Здається, наша підопічно може бути доволі жорсткою». «Це майже обов'язкова вимога королівської влади», – відповіла Батиста. «Але хіба ти не маєш бути задоволений? Що може бути побожнішим за паломництво?» Спасительку милосердна, зітхнув брат Діас. З цього місця віряни вирушали в подорож до гробниць святих, до благословенних святинь, до священих монастирів і соборів Європи, сподіваючись переконати мучеників заступитися за них перед Всевишнім. Каліки – зцілитися, грішники – очиститися, правопорушники – теж очиститися. Звідси паломники вирушали в священних спільнотах, об'єднані надією, що через смиренні страждання і щире покаяння вони зможуть доторкнутися до божественного. З цього місця. Це було місто наметів, кипляче від безладного натовпу, смердюче від деревного диму, ладану, гнилої їжі та старого гною. Полотняний мегаполіс, що плавав у морі бруду з мерехтливими вогниками, ліхтарів і багаттями, що тягнулися в сутінки. Вони їхали не дорогою, а рікою розбитою багнювки. З напівпохованим сміттям навколо. «Страшний суд наближається!» Закричав старий чоловік із задньої частини загрузлого воза. Голос його зірвався від проповіді. Він рвав на собі волосся від відчайдушної невідкладності своєї місії. «Він може бути завтра! Може бути сьогодні! Станьте на бік божої виродки, поки ще не пізно!» Брат Діас проковтнув слину і відвів погляд. Його слова незабаром потонули в п'яному длепиті відчайдушному сміху, непристойній музиці й нерозбірливих молитвах. Де-неде долинало ридання або рев люті. Якийсь чоловік присів на впочепки біля узбіччя і мляво дивився, як вони проїжджають повз нього. Лише коли вони проїхали, брат Діас зрозумів, що він випорожнював кишківник. «Ти щось казав про яму пороку?» Пробурмотів барон Рікард, піднявши брови на групу бідно одягнених молодих жінок і чоловіків, які незграбно позували перед великим наметом, прикрашеним пошарпаними стрічками. Брат Діас не міг придумати, що сказати. Ось вона справжня яма пороку. І не в гіршій Венеції, а лише за кілька днів їзди від священного міста. напотало слабкому тілі тих, хто мав би вирушити у святу подорож для спасіння своїх душ. Схоже, що паломники намагаються назбирати всі гріхи перед тим, як вирушити в дорогу. Пробурмотіла Батиста. Барон Рікард виглядав злегка розваженим, як це здавалося бувало майже завжди. Чим більше в нього є чого спокутувати, тим більше буде задоволений Господь. «А в мене запитання», – прошепотіла Віга. «Чи можу я спробувати?» «Спокуту чи сам гріх?» – вона показала йому свої ікла. «Як можна отримати одне без іншого?» Яків зупинив їх біля ядки, де продавалися речі паломників. На вигляд майже, що намети з грубої мішковини з капюшонами, але брат Діас припускав, що вони можуть приховувати найгірші прояви його жахливої пастви. Сонечко принаймні розтануло в набутті у своїй звичній манері, але він усе ж мимоволі замислився, що привернула б навіть ельфійка посеред цього карнавалу гротеску якусь особливу увагу. «Тоді до роботи!» – Батиста перекинула одну ногу через сідло і зіскочила вниз. «Знайди нам групу для подорожі!» Сказав Яків, не надто маленьку, не надто велику. Зрозуміла. Вона кивнула, відвернувшись, він розвернув її до себе. І переконайся, що це буде хтось із працездатних. Нам потрібно потрапити до Венеції ще до Різдва Спасительки. Зрозуміла. Вона кивнула, відвертаючись, він знову розвернув її до себе. І щоб вони скоро вирушали. Це місце. Батиста озирнулася і зморщила ніс. Зрозуміла. Яків ніжно поплескав коня по шиї, оглядаючи сцену морального спустошення. «Тоді нам краще продати коней. «Ми йдемо до генецій пішки?» – пробурмотів брат Діас. «Це паломництво!» Яків застогнав від болю, перекинувши ліву ногу через сідло і насупився, дивлячись на освітлену ліхтарями багнюку, як на старого ворога, якого він сумнівався, що зможе перемогти. «Усі йдуть пішки!»